Заспокоїв себе тим, що іншого виходу просто не мав. Шанси, що Микола із Зеніом нас не видадуть, були надто малими. Коли вже зовсім розвиднілось, ми нарешті дійшли до річки і виявилось, що вона в цьому місці дуже мілка, по кісточки, з купою каміння, що виступало над водою. Я наказав усім зійти у воду і йти проти напрямку річки вгору, а не вниз, як радив Микола. Я так і подумав. Важко дихаючи, промовила Соломея та скопо усміхнулася. У відповідь і я усміхнувся. З одного боку тішився, що справив враження на Соломею, але важко було усвідомлювати сам факт, що довелось брехати людині, яка не бажала мені зла. Заспокоїв себе тим, що іншого виходу просто не мав. Шанси, що Микола із зеньом нас не видадуть, були надто малими. Пройшовши 200 метрів у холодній воді, лише час від часу ступаючи на камені, ми сильно змерзли і були змушені вийти на протилежний берег. Попри вжиті заходи, заплутування слідів, я дедалі більше розумів, що лише диво може вберегти нас від переслідувачів. Частково таке диво сталося. Хмари, що від самого ранку затягли небо, провелися рясним дощем, але не над головами, а за нашими спинами, десь вдалині, змиваючи сліди і запах землі та листя. Дорога давалася важко. Сухе гіляч очіплялося за наш непоказний одяг і ніби тягло назад до лікарні. Якоїсь миті, однак, я помітив, що наша група пересувається значно швидше, ніж у перші години шляху. Усі йшли мовчки, вдивляючись у гори, що зрідка визирали з-за вершечків сосен та смерек. Скільки задоволення міг я отримати під час першої зустрічі з цією дикою красою, але всі мої думки, все моє єство переповнював страх бути впійманим. Це суто тваринне відчуття змушувало робити щонайкоротші зупинки для відпочинку, і лише раз така зупинка тривала довше десяти хвилин. Відчуття голоду змусило дістати з нашого баула награбовану їжу та влаштувати імпровізовану трапезу просто неба. Я намагався чесно розділити між усіма хліб та консерви, проте розумів, що величезний ровим і огрядний її фай потребують значно більшої кількості їжі. За перекусом мене розкошували, адже я не знав, скільки часу ще доведеться так переховуватись, Доки повернеться пам'ять Я не зафіксував, коли саме члени нашої групи Відчули суттєві зміни в організмі та свідомості Завдяки тому, що припинялася дія ліків У мене це сталося за годину після полудня Але тут, на природі, через хмарність Я прогавив і сам полудень Після чергової короткої зупинки я перевів подих І з острахом дивлячись в бік імовірного наближення переслідувачів Скомандував рушати «Куди ми йдемо?» Слова Рувима прозвучали різко та з помітною ворожістю. Я й раніше чув від нього короткі фрази, але зараз був певен, що зі мною вже розмовляє людина, яка цілком володіє собою. «Ми тікаємо!» Упевнено, але повільно промовив я, вперше усвідомивши, що таке рішення може не всім сподобатись. Глянувши на знайдених, я побачив в їхніх очах подив і страх. «Від кого нам?» – змученим голосом промовив старий фай. «Нам жена за тобою наказали йти». На мене дивилися п'ять пар ворожих очей і пара переляканих блакитних. Очі Соломеї. Здається, ми одночасно і однаково болісно починали розуміти, що затягли людей в ліс проти їхньої волі, хоч і з найкращими намірами. Зібравши волю в кулак – я спробував коротко розповісти про пігулки, запис у зошиті лікаря, фіктивний гіпноз. Жодного слова про злочинця серед нас. Це могло його спровокувати. Я також приховав той факт, що забрав синій зошит із кабінету лікаря. Там були записані всі мої зізнання, почуттях до Соломеї та ще багато всього, що могло би ускладнити моє становище в групі. «Я ж казав тобі, що хочу далі приймати ліки!» – різко крикнув Рубим на Соломею. І вона аж здригнулася від його погляду. Але ж ми тоді не знали, що лікар хоче стерти нам пам'ять. І Фай зробив крок до Соломеї, звівши докупи брови, але не одразу зміг видушити з себе довгу фразу. «Там на... про нас ані слова, там тільки йому пам'ять написали стерти».